Спритним ударом у праве плече Одіссе його ранив, вістрям блискучого списа пройняв йому наскрізь лопатку. З рохканням в порох кабан повалився, й дихання не стало. Любі автоліка діти відразу ж його оточили, славному серед богів Одіссеєві мужньому рану перев'язали майстерно і чорною кров замовлянням. Затамували і швиденько до отчого дому вернулись. Там Одіссея, Автолік, синами від ран лікували, потім дарами коштовними щедро його наділили і допомогли йому виїхать скоро на рідну Ітаку з радісним серцем. А дома отець його і мати поважна радісно сина зустріли й розпитувати стали у нього, як він придбав той шрам. Він усе розповів їм докладно, як білим іклом на ловах кабан його дикий ударив, в час, коли він на парнас із синами Автоліка вийшов. Жінка старенька тим часом, до шраму торкнувшись руками, зразу впізнала його і ногу із рук опустила. Впала в мідницю нога Одісеєва. І мідь задзвініла. Посуд у бік нахилився, І на землю вода розлилася. Радість і сум охопили їй душу. Очі сльозами зразу наповнились. Голос дзвінкий, мов застряг їй у горлі. До підборіддя його, Доторкнувшись, вона говорила, «Ти ж Одіссей! Моя люба, дитино, А я не впізнала, Поки ноги не торкнулась Мого владаря дорогого. Мовила і на пенелопу Своїми зернула очима, Наче сказати бажала, Що тут чоловік її любий. Та ж ні поглянуть в цей бік не могла, Ані щось зауважить, їй бо Афіна думки одвела. Одісей же рукою, правою раптом за шию, Стару евріклею вхопивши, лівою ближче до себе, Її притягнув і промовив, неню, невже погубить? Мене хочеш, сама ж ти своєю груддю мене згодувала. Я ж безлічне щастя зазнавши, аж на двадцятому році вернувся до рідного краю. А як усе ти збагнула, що Бог тобі вклав у глиб серця, то вже помовч, щоб у домі про мене ніхто не дізнався. От що скажу я тобі, і справді воно так і буде. Як женихів цих уславлених Бог через мене здолає, навіть тобі, що мене Згодувала, не буде пощади вчасто і коли я служебних жінок убиватиму в домі. Відповідь Люба промовила няня йому Евріклея. Що за слова в тебе линуть, дитя, крізь зубів, огорожу? Знаєш і сам ти, що завжди я духом тверда і незламна. Можу триматися, наче той камінь міцний чи залізо. «Ще тобі інше скажу, а ти заховай в своїм серці. Як женихів тих уславлених Бог через тебе здолає, перелічу тобі всіх я служебницю нашому домі, котра безчестить тебе і котра ні в чому не винна». Відповідаючи мовив тоді Одіссей мудрий, «Неню, навіщо про них говорить? Цього зовсім не треба». Добре, я й сам роздивлюсь, і про кожну дізнаюсь напевно. Ти ж усе краще мовчи, і богів щодо іншого, здайся. Так, говорив він, і вийшла старенька води для вмивання, знов до кімнати внести попередня, бо вся розлилася. Ноги помила вона йому й жиром, як слід їх натерла. Ближче тоді до вогню Одісей підсуває ослін свій, щоб обігрітись, а шрам прикриває старанно лахміттям.